او ما یو قالو ای زاما طرف او ای زاما طرف فعلی همو تعین کوي اوس ما په لفظ ما یو قال یا موصول <سؤال> دی الذي یقالو قر معنی یا الذي یقولو یا مای موصفته پمانه شي شي ان يقالو اي شي ان يقالو اذا مت راته سهمدا اذا موته راته قوم دي اذا موته رځه زبانان قيدي شي ابن عباس کا صیبین در دی تفسیر کڑا دی ابن عباس دا اثر چرے توری نقل کردی موصولان زاہر کے رات دی پر اغچامان دی دی سویب مانا دی زحاق نا تفسیر نا کردی در سویب مانا زفیان نقل دیا سیب آغازتا چه پڑی که مطایر ابن عباسوی چه نا سیب که منا مطایر مطایر وقال غیره صحابا وعصاب یسوب نور خلق دیسی دی دی دی آمن وحاتی دی دی سرفین بیانی چه اګه فواوی دي نو صاحب پاتره سيوي بونو او يشهره هي پيچ مګم شهره سيد ته دا پمن کي تاسو پچو عاشا حساب يا سوب وجوي دي او سبسه حساب راي تاسو کي دا کال اخلي راشي دي کي څه خته نه څه ها هغه دي نه د منده دا ومن پیږو دا ا شایبه چې ذکر کړو د زن خلکو غلط فهمیده هواي دا دغه لیکن مکمل غلطه ده انسانانه چی شينه الیسه وړي دا هم دغه صعبيه صعونه دي البت مازيد باب عالم ذکر کړه د مجردین ذکر کړه او مضاری د مجردو ذکر کړئ اوس مازيد روانه زکه ذکر کلاي چې په دې کې تندیده شمانه د مجردو او د مازيد شی یو شان دا تندیده کیږي اتحاد د معنی اشاره ده مزاره ده بابیخان ندکرکه وره کو مزاره ده بابیخان دکرکه خود بیه یه سی, سی بو رایی یو سی بو پاسر که یه سی بو وانا که اصلا شو نو ده هگینا اصل حقیقت مالی مدید اچه دا, دا وعیدی که فجر د مزاري د مجرور نه معلوم شو چې المطر قال الله ما مختلف دي <متحدث> <laughs> دا الفاسم دا غری دی دا هم را غری دی اللهم ان اعوذ بك من شرها اجب يا بارانو شنا الله ما سیبان حنیان نسائک اللهم جعلها سیبان ناجا دم یما یان اللهم انا نعوذ بك من شر ارسل به او بنا بره تر دی موخه ده خو در په لیبارانو کې ډیر مصیبتونه او ډیر خیر هم پکې دی راتلونکو بابون کې یو طرف ته د خیر ذکر دی او بل طرف ته د شر ذکر دی بابونو ربط مه دوس نه غوړو ان وینا الله نه خیر ته نقل کې او شادت هم مننه وکړو ابا او خو قاسمي الله و روح علي اه او زهي و رقيل داګه ته زمي رايي دې عبد الله تا کوم چې خو قاسم چې کم نقل کړی دی هو به او په هغه نقل کړی دی عبد الله عناكي چې او او زعیه وقیرت نه خلکړی دین او پمید کی عبد الله نه خلکړی عنافیه دې د دیو جن او زعیه اسب نک پتابعه باندې بلکې دلته لفظ دته یو روان هو او زعیه بیا کاسم یحریم تعالی ذې دې دې اثر سماخذ نه ونه شدا چې نه خلق کړې اما دې ایمان او زعي دا ست کې نه داري رسول اللہ عزیز ریحتو ملتی قواب امتی قواب امتی قواب ام احسان اگر رسول اللہ رو جانیانو ودلہ لنا یتنا فقال بربار رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ <سؤال> علیہ وحافی سمای <سؤال> قال ابو ترى صاحبنا ترجمه بعض من هذه الامم برياط المرتحيه تعالى ورانيه قلبه متى يوما نذكركم بهذه الغد والليل التي وقت اخرى فقام ذلك العام ووجود غيره فقال يا رسول الله الله لما قرر رسول الله صلى يدي فقال لو من السماء الا فطر له فصار جنود بمثل جوطي عطات ارواحي وهذه قرابه شان قال ابو الوليد احد من اهل بابو من تمتره دیده که باب تفعول دیه من تمتره تفعول کلد تقلود پار ردی لکه تشجعا و زور زان سجاکوه لکه کل اتخار د پار ردی توسط تراغ زان لید خور بارخ دو کلد تجنون د پار نحو تقصم او غوانه زامتات او کله کله د تدریج په اړه دی تدریج اېسا اېسا ظاهر راځي چې دلته د تدید په اړه دی مان ته متره په متن سوچورو باران ته ځانلونکي په باران او چې باران په ما اوځي چې څنکې یر نه کی حق تا ته حاضر اله لحقه حتا چې زپې ګرماندی دا باران وږي په حديث کې دا څو وری دا دې راغلي مسلمان کړه نو سويته وصول لاصا سر رسول الله اسلام صبو حتا صابو المطر حوی چې دا حدیث احد دې ربي د دې اسلام رسول الله څنګه د دې معرفت دې د مقتون الغيب نه مقتون الغيب دا ويبو د خلانون معرفت رسول الله اسلام توکدي کوي موږ په دې معنی سویدې حديث عہد ذخر عالم د معصیت نه ورا اته به علم لما عثيه تنيرى ويرى هاغه لمراغه تشه على انتم عثيه نو او سنه عالم کي سنگ چه مائت اوستویدی چه یو تر تر خیر توقوده لکد آغا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در خیر نمونه جی کرپلا بل تر تر شر خوف هم دے وید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داکتر سم الفاظ دھمیدی چه ووخدکت آدن بالدبور په پدبور باندی حلق سویدی جی پدا شو امور کیلی إذا أحبت الرحل، فإن أصبحت جواب ذكرنا، إذا أصبحت جواب ذكرنا، إذا أصبحت جواب ذكرنا، ما يصنعه من قول وفعله، ما يصنعه، ما يصنعه، من قول وفعله، بعد حواله، يجب أن يصنعه، ونحن نعوده بشأنه رحمته، سحاب ثقال بهواغان کتی د دیوژنه تابعه بي د اوه او قوري نبی صلی الله علیه وسلم او چرته په صباوي د इलाکه مې مجاهدين شمال بادي دبور او بادي نو او په دې کې قبول هم دی بادي خالق بادي سما چې د قوتوب تر افن تر راځي دبور له تر افن بادي سما باندې نسب چويره په خندره کې د رسول الله صلي الله عليه وسلم شوي دا هاوار او چلولې شوளோ مشکین لشی کا سو او د بوځه یې پاین نه منځلې درې کله چې ها وی لم شکر او خبره من لا الله یې لشانو او کمن عذاب راوستو او ذسبه او چت ولک سنت ملحان چتې او بیت به راويشتل د ډېرو وګړو کې سٹوم لا او در اسلام ستسلو در اقصان مووحدين و نو طول مشرکین و دعا تدل اصحقام و دعا احقاب پاداقمان دیت. اگر که دیت زانتا سی بادا او بادو کی ورون پور اکلاو، لیکن ده سرسرا دیو مانی دا عذاب ناجیش، او پا اغمال بو کی امتغشان دی و او ما قيل في صلاح الولايه بي قال محمد بن متنى قال و ناجدینا قال اللہ مبارک لنا بجانب وفی منینا قالوا وفی ناجدینا قال هنالک افضلازلو والفتر ویبی ایفنو وقارن شیطان باب و ماقیر فی الزلائجن والعیاد فبیان بارانو که زلدلی دینی او دان لا دا قدرت کرشنی بیتونی سلامت غر رو قیدی او کلکر دا وار امالی ونی حرس مختلف باران سره د دې دی وګورم تحقیق مې کې شوې ده فایت المنافقين حديثه معنا تاسو ته گی حتا يقبض العلم ٹھیک ده چې خداباب ديږي قران او علما بني فقها دا بني داخله معنی په علامات کې ده مدعي دي زلزلیبم دیری وی تقارب الزمان د زمانی تقارب شدا بپسطی ری خراجی کی دیشه چه زمانه خریبی کی گی او کل اکل را شگی چه فلاشفہ داغنه یو خاص تابیر کئی دیره دا منطق البروج وما دلنا حال باندې مطابق شي انسانم وړكي کیږي حدا کی نور زمانم لنجي او ظاهر کدا کنه یدا تبې برکتای نه نہ غلبی د فساد نه فساد بل سوشي هرغه فسادونه کې مشغولي ته خن برکت تبنۍ فارغه حایې ورکړای په مخترې ځی ناشنا ناشنا یې تنورځی او زینې ودی چې یا شی کوم مطالعه <سؤال> دا یا شی جون کوم په الله لواب کې څه کوم تیریږي د دین ته صود بنی فخير په قلب بنی د عهد ته اتمام بڼی تطاعات ته اتمام بڼی داګه تاعو د زمان زمان زهو د فتنوم داګه د محسوسات نه دی د کتنی معنی مکښم نه وروسته و مری حرج بری شي دلته رافق د حرج ارای اختلاف توي غډ وړو خبره توي یي اختلاف له د خبرې فصاد دا امور وډیش قتل په فکرایې څو قتل معنی کوي څو فتمانه کوي څو کثرت د قتل څو شه قتل څو کثرت مال مختلف فقهاوی خواص کې هرې هغه څه ته وایي په حقوقي به انسان مداري او کفزيتي انسان کېني ځان یې بشوړي نږد ته خاصه تاسو نږد پوښتیا راکېټوي او داغه فیت دا کې فیت نه انګې خبر خدای دې شنو له ټول فتنګي شاعر راس کا سترغه دې او رسول الله څنګه اپ صحرجول انس صدقا هغه د جهان نه نه غره او واخستر داکي یمنو شام خلل چې د بلا بن رواه تل سوخ یمن تلړ سو شانت لړ شمع ترتوا خید شام متذکره وې سو په چې شام شادوغان ته وې دا هغه شادوغان دي شادو تذکره شام وې چې عام عارفه وږي کوي نو کوي شام د شرینم د اسان کې نوح دغه شام جوړ شو دی شامي خو بالنسبه د پادرایي شامي وټو نه یالو شپه لا کې څه وی وې ما تاسو کینې قا ما لا جل و تو جل و حكومت منكم قال عبد الله ابن مالک و علي ابن كيسانو ګل نه عبد الله نیو قال صلى الله عليه و رسول الله صلى الله عليه ما ده قال قال الله ربكم انا جعلت من عبادي مؤمنين يؤمنون بالكوثر فهم ما قال متلما بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنون بالكوثر وامن من قال بني كذا وكذا فذلك قادرون بي مؤمنون بالكوثر وتجلون رزقكم من باران كنتم تكذبون بارا نوبشد رحمت بهوشي خنا شکرې ځان د تخې ازارت نه شکرې مخو قالیم یا با شکرقوم نشو یې ری چې دې یا با ذات تفصیلې کونا احتمال خدای دې چې دا تفصیلې عام خرداوي چې دا تفصیلې او نه صحیح کیو روایت دی نه صحیح نه مسلم کې من الناس شاکر و من کافرن نو معلمی غوا چې دا تفسیر دی نو از شما په قبيله چیرې را غويد ريزه کا تفسیر وشکو سا کئی اما انواب وارحا دے پوراودا حتمہ کشواریس کوئی باب النبی متای جون متور امتاه جون متور ان الله اب اوجن لوکانا بهر دانې نری پر کلمه ختم سلام لا اله الا الله دیقلا ادنا محمد نو یذبا کلا ادنا سفیانو بلا دین ان ان عمر قال قال نبی الله صلی وسلم یطول غمت لا اله الا الله لا اله الا الا يكون فی قدم ولا اله الا الا يكون بلا حن ولا تر نفس ماذا تكتب غدا وما تدري النفس بايه قد مد ما يدري احد ما قال جون متور دا بهر الدارات ومفصل نما فاتیحو دیف ماسا و سویدیو چیدی که قوانیون تیشاره دا دی که زعبیتی تیشاره دا لبتا دیدی که ماس کسره بده دا دی بس ها و قات بخلق و برانه که دا شانده پیشنی که یعنی که دا خبریتنی با کئی فچه بازان مشرک کی او دې خبر به اس نتیجه مخترانی شد بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة قال عبد نخا ينون